Én is pontosan erre az álláspontra jutottam az este. Ági kihúzta a borítékot a táskájából. Itt vannak a jegyek. Este hétkor indul a vonat. Ne hívj taxit, szerintem még gyanúsak lehettek. A legjobb, ha egyszerűen felszállsz a villamosra. Csak pár megálló. Igen, szerintem is jobb, ha elvegyülünk. Ilyenkor úgyis sokan járnak arra, nem leszünk feltűnők. Van egy ötletem. Nézett Tonkára. Vágd le emese haját, és adj rá nadrágot, pólót, mintha egy kisfiú lenne. Ennyi időskorban még úgy sem lehet őket megkülönböztetni, ha a hajuk rövid. Igazad van, csillant fel tonka szeme. Az a baj, hogy csak a manikűrollom van itt, kotorászott a táskájában. Elhoztam az ollom, mert már otthon eszembe jutott. Húzta ki táskájából ági a vékony, hosszukás hajvágó ollóját. Megfésülték a kislányt, és a néhány szál haját Ági összefogva levágta a tarkójánál. Emese nem tiltakozott. Megvakarta a nyakát, ahol a hideg fém hozzáért, majd folytatta a rajzolást. Kivettek a bőrönből egy sötétkék, egy egyszínű pólót és egy fehér nadrágot. Ági bézból sapkát húzott elő, ami még a kisebbik lányáé volt. Egyszínű, fehér, bölmersz felirattal. Emese fejére húzták, így valóban messziről inkább kisfiús külsőt mutatott, mint lányost. Tonka áldotta az eszét, hogy se a bőrönd, se az esernyős babakocsi nem volt túl lányos. Megírtad a levelet Andrásnak? kérdezte tőle, mikor mindennel elkészültek. Igen, nyújtotta át a borítékot. Köszi, hogy átadod. Remélem nem fog keresni, és nem tesz fel majd kellemetlen kérdéseket neked. Főleg az új lány előtt. Ági megfogta tonka mindkét kezét, és a szemébe nézett. Figyelj, előbb vagy utóbb megtalálják az összefüggéseket, ami hozzád fog vezetni. Én csak annyit fogok mondani, hogy felmondtál, elutasztál. Remélem utóbb, mint előbb, válaszolta. Nagyon köszönöm, hogy tartod a hátad miattam és az egészet úgy, ahogy van, a sok segítséget, meg mindent. Ugyan már. Tudom, hogy te leszel a világ legjobb pótanyukája ennek a kislánynak. Örülök, hogy segíthettem, és újra megtenném. Miattam pedig ne aggódj, belőlem ugyan nem szednek ki semmit. Húzta ki magát a nő, és felkapta a táskáját. Na, mennem kell a gyerekekért a sulihoz. Könnyes lett a szeme, ahogy Tonkára nézett, akinek ugyancsak eleredt a könnye. A legjobb barátnője volt, nélküle sehol se lenne most. Ági? mondta remegő hangon. Tudta, hogy egy ideig nem fognak találkozni, vagyis ki tudja, hogy mikor láthatja újra. Ne írj! folytotta belé az a szót. Ne hívj! Ne írj! Semmiféle hírt, semmilyen módon ne adj magadról. Ha rájönnek, hogy te lehettél, engem figyelni fognak. A póstát, a telefont, e-mailt, mindent. Meg fog szakadni a szívem, hogy nem láthatlak, és kurvára aggódni fogok, hogy mi van veletek, de nem szabad kockáztatnod, érted? Értem. Mikor foglak újra látni? Megtaláljuk a módját, kislány, idővel. A bátyám az állomásom fog várni. Rendes fickó, segíteni fog mindenben, ebben biztos lehetsz. A nevedet ne felejtsd el, oké? Okay? Mosolygott, miközben a kilincsen volt már a keze. Jó utat nektek, és vigyázz magatokra! Szeretlek. Remélem, hamarosan találkozunk. Még egyszer megölelték egymást, majd Ági becsukta maga mögött az ajtót. Végig kísérte szemével, ahogy a körfolyosón elhaladt, és eltűnt a lépcsőfordulóban. Visszafordult emeséhez. Kalandra felemese. Már csak egy óránk van, mielőtt elindulunk. – Meguzsonnázunk, és már mehetünk is. – Pici maco! – mutatott a kislánya konyha pultra, ahol a dobozos gyümölcslé volt. Egy óra múlva elhagyták a lakást. A babakocsi hálós részébe tett néhány dolgot, ami útközben kellhet a gyereknek. Vállára vette a táskáját. Remélte, senki nem látja őket elmenni otthonról. Igyekezett minél messzebb jutni a háztól fél kézzel a babakocsit tolta, a másikkal a bőröndöt húzta maga után. Először szerencsétlenkedett a járda szigeten, de egyre jobban tudta koordinálni a négy keréken guruló eszközt. A villamos megállóban egy fiatal férfi felsegítette őket, majd a bőröndöt is feltette utánuk a villamosra. – Meddig mennek? – kérdezte. – Háta tudok lefelé is segíteni. – Ó, csak néhány megállót – Nézett hálásan rá, majd beharapta a száját. Jobb, ha nem kezd el beszélgetni idegenekkel, és nem ad ki semmiféle információt, mert ki tudja, ez a pasas holnap meglátja a híreket, és felismeri őt vagy a gyereket. A pálya udvarnál nagy volt a tömeg, Emese elaludt a kocsiban. A bézból sapka fél arcát eltakarta, ahogy kis feje lekúgott ültében. Megkereste, honnan indul a szerelvény ami már bent is állt a vágányon. Modern vonat volt, nem kellett magasra emelnie a babakocsit. Mikor végre megérkezett a fülkéhez, s a bőröndöt behúzta maguk után, a függönyöket összehúzta az ajtón, majd az izgalomtól elfáradva húppant le. A párnázott ülésekre leterített egy kis takarót, egy apró párnát, majd emesét ráfektette, betakarta kardigányával. Kinézett az ablakon. Ki tudja, mikor láthatja újra ezt a várost? Ki tudja, mikor láthatja újra Ágit és Andrást? Kár, hogy András olyan, amilyen. Milyen jó lenne együtt utazni vele. Most egy picit hiányzott gondoskodó szeretete. De tudta, a férfi nem értene vele egyet ebben a megoldásban. Előre vetíteni a jövőt, hiszen a filmekben is minden bűnöző elnyeri a méltó büntetését. Még akkor is ha valami jó ügy érdekében lett azzá, ami. A jó ügy nem indok arra, hogy megszegjük a törvényt. Tonka jól tudta ezt, de a kislányra nézve kisöpört minden ilyen gondolatot a fejéből. A szerelvény megrándult, és lassan kigurult a udvarra. Kalandra fel. Szája megremegett, és addig nézte az elsuhanó tájat, míg le nem csukódott a szeme. Már sötét volt, mikor hirtelen felébredt. Ilyetten nézett körül. Emese az igazakámát álmát aludta az ülésen. A fülke gyérlámpa fénye nem zavarta a szemét. Kint már teljesen sötét volt. A messzeségben feltűnt néhány kivilágított ház vagy autóút. Ránézett az órájára, fél tíz volt. Éjfél körül érnek a határhoz, ahol ellenőrizni fogják az útleveleiket. Elővette a táskájából a két okmányt, kinyitotta. Megpróbálta úgy nézni, mintha először látná. Próbált valami hibát keresni, nem talált. Megnyugodva tette el a könyveket. Pénze egy részét a táska egyik zsebében tartotta, nagyobb része pedig a bőröndben, emese egyik leporellós mesekönyvében. Abban reménykedett, hogy senkinek nem jut eszébe átkutatni a bőröndöt, pláne a gyerekjátékait. Behunyta a szemét, de nem tudott újra elaludni. Azon gondolkodott, mihez is kezd majd külföldön. Talál-e munkát, lakást, barátokat? A nyelvtudása jól jött, nem félt, hogy nem tudja majd megértetni magát. Bármilyen munkának örülni fog, csak a gyerekkel tudjon mellette foglalkozni, majd aztán óvodába, iskolába vinni. András fészkelte be magát a gondolataiba, ha akarta, ha nem. Érdekes módon, amikor még otthon élt édesanyjával, és a férfi néha megjelent, majd újra eltűnt hetekre, néha hónapokra, nem hiányzott. Tudta, egyszer csak megjelenik újra. Most viszont valószínűleg soha nem látja többé, és ez az érzés fájóbb volt, mint gondolta volna. Majd a gyerekre nézett, az jutott eszébe, milyen lehetett eddig a rövidke kis élete. Miért volt az anyja olyan, amilyen? Mit érezhet most az a nő? nem. Nem szabad erre gondolnom, motyogta halkan. Egyre jobban érezte, pisilnie kell, de nem merte a gyereket otthagyni, ahhoz viszont nem volt szíve, hogy felébresze csak emiatt. Végül elszundikált, s halk kopogásra ébredt, majd a fülke ajtaja kinyílt, és a kalauz beszólt, hogy hamarosan a határhoz érnek, készítsék elő az okmányaikat. Köszönöm szépen, mosolygott rá a férfira, majd ölébe vette a táskáját. Hirtelen erős szívdobogást érzett, mint amikor kiskorában elmentek a fogorvoshoz, akitől nagyon félt, aztán a váróban lassan megnyugodott, elterelte figyelmét mással, de mikor kinyílt az ajtó, és a fehérköpenyes asszisztensnő őt szólította, összeszorult újra a gyomra. Nem szabad idegesnek tűnni. Ezeknek olyan szimatjuk van, hogy a szimpla testbeszédből már megállapítják, hogy valami bűzlik körülötte. Nagy levegőt vett, többször is egymás után, hogy lehiggadjon. Felállt, leúszta kisé az ablakot. Az arcát a menetszélnek fordította, majd egy kanyar után meglátta a határállomást. A vonat lassított, majd fékezett, végül megállt. Mozgolódást támadt mindenütt. A folyosón jöttek, mentek az emberek. A vonat vagy fél órát áll itt, szóval az útlevél ellenőrzés után lemehetnek inni egy kávét az automatából, vagy elszívhatnak egy cigarettát. Tizenöt perc is eltelt, mire egy határőr kinyitotta a fülke ajtaját. Jó estét kívánok, kérem az útleveleket. Nézett az alvó kislányra, konstatálva, hogy két személy tartózkodik a fülkében. Jó estét, Válaszol gyors mosolyjal, majd átnyújtotta a kezében lévő útleveleket a férfinak. A jó ötvenes határőr ránézett, majd az útlevél képre. – Szabad a nevét, hölgyem! – Tonka nagyot nyelve válaszolt. – Kálnoki Nóra, vagyis Eleonóra, elnézést. Mindig a Nórát használom. Nem szeretem ezt a hosszú nevet, de a déd nagyanyám után lettem elnevezve, és mit tehettem én abban a helyzetben. Nevetett a saját sztorián. A férfi elmosolyodott. Bizony, az ember nem választhat magának nevet. A kislánya? Igen, Kálnoki Emese. És ki volt Emese? Kacsintott a férfi Tonkára, miközben elővette a pecsétet a táskájából. Hogy ki? Nézett tonkára értetlenül. Úgy értem maga, kiről nevezte el a kislányát. <hállt> ja, ja úgy, nevetett fel a lány. A random választás, nincs kötődés senkihez. Reméljük, neki is tetszeni fog, ha megnő. Pecsételte be a dátumot a könyvbe, majd hirtelen megállt a keze félúton. Felemelte emese útlevelét, a fény felé, a képet nézte. Úgy érezte, hogy a szíve kiugrik a torkán. Hm, motyogta a férfi, majd végiglapozott a a kiskönyvön. Összecsukta, de nem adta vissza a lánynak. Megtenné kérem, hogy a kislányjal együtt velem jön? Nem kell a holmiukat hozni, addig ráteszek egy lakatot a fülkére, nehogy valaki bejöjjön. Ó, hogy ne, de mi a gond kérem? Állt fel a lány, felnyalábolva emesét, aki most álmos szemekkel nézett körül, de őt látva megnyugodva hajtotta vállára fejét. Még nem tudom, de ne aggódjon, biztos minden rendben. Remélem, hogy nem megy el a vonat nélkülünk. Nem kapott választ. Szinte minden fülke előtt egyenruhás ellenőrizte a papírokat, emberek jöttek, mentek a folyosókon. Lent az állomáson kutyás határőrök sétáltak a vasúti kocsik között, végigszagoltatva a csomagokat. A férfi egy irodába kísérte őket. Itt üljön le, kérem, mutatott egy székre. Hangja sokkal hivatalosabb volt, mint az előbb fent a vonaton. Tonka érezte, ha most nem ülhetne, Biztos elájulna az idegességtől. Emese felélénkült és érdeklődve nézett körül a szegényesen berendezett irodában. A férfi leült az asztal másik oldalára egy írógép mögé. Az asztalon csak ez a masina volt, valamint egy zöld telefon és két nagy fekete dosszié. A másik asztalon lévő telefaksz alatt pár teleírt hőpapír várakozott elolvasásra. Egy másik férfi jött be a szobába. – Jó estét! – Jó estét! – válaszolta halkan. A férfi egy telefax üzenetet nyújtott át az idősebbnek, aki most fogta az útlevelet és a papír mellé tette. Mindkét férfi a kislányt nézte, majd őt, és újra a kislányt. Néhány percig nem történt egyéb. Borzasztóan kellemetlenül érezte magát, és már nyitotta volna a száját, hogy valamiféle magyarázatba kezdjen, hiszen biztos volt abban, hogy a papíron valamiféle rajz lehet emeséről, valamint róla. A tanúk elmondása és emese anyjának leírása alapján készíthette egy rendőrségi rajzoló. Ebben a kritikus pillanatban a kislány két keze közé fogta az arcát, és maga felé fordította, teljesen érthetően ezt mondta. – Anya! – majd újra. – Anya, pici macó! – Tonka azt sem tudta, hogy sírjon e vagy nevessen meghatottságában, a két férfi viszont sokatmondóan egymásra nézett. Elnézést, úgy néz ki minden rendben, mosolygott újra az idősebb határőr. Tudja mindenkit ellenőriznünk kell, aki egyedül utazik egy kisgyerekkel. Remélem nem érezte nagyon kellemetlennek. Nem, dehogy is? Önök a munkájukat végzik. Köszönöm a türelmét. Nincs mit. Ált fel a gyerekkel, aki újra megszólalt. – Pici maco! – mondta méltatlankodva. Anyát nem mondta többször. Mikor visszatértek a fülkébe, és végre egyedül maradtak, hálásan ölelte magához a kislányt. – Köszönöm, köszönöm, édesem! – kezébe nyomta a gyümölcslevet, és az ölében ringatta, míg a vonat el nem indult velük új életük felé.